الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ الْيَوْمَ نُنَزِّلُكَ دَكَّ مخصوص راز چې کما مکه آیات کې بیان شوهي آیات را کريبي زمانہ ته مراد مجازي معنی يوم که معنی د زماني را دي دکې کريبي خو ځه زمانہ مکه رسول الله ما علل لكم استصاد لپاره الطيبات پاکسنه او دا حلالنا دا معناننا مراد چوز میں حلال کو المخ حرام مطلب دا دا حلال میں او ساتر ہمیشہ ہمیشہ بستاو دا پر حلالی تا قیامت او دا با منسوخ کی نه دانا چا مخ کی حرامو پڑا کر از بان حلال شو او د طیبات وزا حت میدتا مخ کی کرو چاہ انسانی سعید کم انسانی دا غب طبیعت دینا نفرت نکی که بعد طبیعت دینا دا سی اگر گندر سیزو ګنده پکړی ګنده سالانی چې مو د دې وېدا صفاره مالګو کې واچي ګنده وقا مالګو کې واچي د صفاره وې نو نه انزاني طبيعت صحیح طبيعت چې افاق غني او پاک ان دای چې تاسو ته ماویلو چې د هغه حرام والے کتاب کې ادمه رسول الله پر سنت کې یاد اجماع امت کې یا ته کیا سر علماء دایي حرمت نه ثابت کړي نو داسې یو نه ته پاک سيونه باندې خاص خاص بیان تاسو ته ما کړو چې ګم مشهور دي تاسو ته معلوم دی لکه وا بي او چې ګم غیر مشهور دي دایي وضاحت ما کړو چې بعض سيونه داسې دي چې حرام ګڼل شي حلال ني و طعام الین او حل لنک او ده طعان نه مراد زبیحه ده زب... زبشه و شیر اللہ فرمائی زبشه و شیر ده کسانو چه استازون اولان دیوتا کتاب ملو ده لکه یهودیان او عیسیان حلل لکن ده اغی مذبوحا و زبیحا آغا استازون پر حلال او پده باندزان پوئے گئے چه ده یهودیان او عیسیان او پدین کم دا مسلوہ چې څنګه موږ د الله <سؤال> نن د وخت زبر خاصګون يهوديان او عيسيانم په دین کې دا مسلوه چې هغه وزب حق کولا نه ایته حکم چې صرف د الله نوم باخلاده بل چانم بناخله دا الله نوم باخلاده بل چانم بناخله نو جکله زمون په دین کې هم دا کوم مساله د وخت زبه کې دا الله مخلو او غي مخلنه الله دا غي د کتاب د وجنا اغیث الله تعالی د نور کافرانو نه د یو عزت ورک چي دا اغی زبیھا الله تعالی زمون د پره حلاله خو بیا خبر دا خبره یعوسه ک چری عیسایان په وخت زبا کې لکنن سبا چکم عیسایان نه عیسا علیه السلام من محلی یا نن سبا چکم يهوديان نه داوزر علیه السلام من محلی نو چې څنګه د مسلمان د لاس اغی زبیھا په هغه باندې نوم د غیر الله واسطه شي حرام ده نو دا څنګه کېږي چې عیسایان يهوديان مثال اسلامي یاد عزر عليه السلام نوم په وحده ذبح کې په ذبيحه باندې واقې نو دا حرامه ده نو دا خبره یاد چاته په دې کې بیا پریک مشته او د مسلمانی مسلمان د غیر د پره نامزت کې مثلا دا په بابا له ولګ نو دا الله په نومي حلال کې نو هغه نه نو دا څنګه کېږي چې اګه د بلچره پرانامت کیده بلچره پره متعین کی نوګه عربیا په بسم الله باندې حلال کی نوګه عربیا حلال نه ده ځکه چې کله د مسلمان لپاره د خبرو بنجای نشته چې د عبادت په نظر کې د بلچره د نوم سره خاص کی یا د زړه د سروې د بلچره پرانامت کی نو چې د مسلمان لپاره د دې ګنج نشته او حلال نه نو دایي صحیح ده پر کوم زه ګنجي شي او داغه نه بدا حبر حلاله ولا لشي او او اثر لري حلال شي نو نه يکته د دو هغه یو کاپران دی او نور کاپران د هغه د لزغه حلال نه لکه تاسو معالي او هغه خاني قوم دي کاپران دي خپل کو پر پرشکل اسلام پېش کیده چې انسان د زندي او یا کډیاں دي نو پل کفر د اسلام په شکل باندې پیش کئی نو خلکو ته خلکو تا زنادکو لیکی زندکار نو دا دا خلکو زبیحی حلالی نی دی دا احلی کتابو حلالی دی خود دا کتا زنادکو خلکو تا غا زبیحی حلالی نی دی نو اللہ کرمی و تو حلل لکن او زبینا د آمو کسانو چایی کتاب و رکل شوری حلل لکن دا ستا صدب بار حلالا. و اطعامهم او استاس ذبیحہ او استاس ذبچے وشن حلن لهم دا غید پر حلال نہیں والمحسنات دا غید پر زمون ذبیح حلالہ دا غید زمون پر والمحسنات زمہ مسلہ ذکر کئ دنی کیا بارک ہے او عیسایانو سره دنی کا مسلہ ذکر کئ ما اللہ کرمای والمحسنات او اغاپ پاګ من المؤمنات د مسلمانانو او ذکر ہے اللہ فرمائے وال محسنات او غطاء دامن خزے من الذين اوتل کتاب دا کسان نا چاغی کتاب اور پیشوی یہودیان او عیسایان او کتاب ور تور پیشوی من قبلکم سدا سنولاندی اللہ فرمای دا استاسره پر حلالن تو مسلمانانو پاکی حزی او د عیسایانو یہودیان پاک دامن خزے اے مسلمانان استاسره پر حلال دی خو لنبانی شر اللہ کرمائی اذا آتیتمو هنہ اجورہن حلالی جیخو پا شرک دا دیسرا چکل تاسو دیتا ورکوئے اجورہن محرون دا گئی ندا خبریات او ساتھ ہیں چھ ورکول دا دنکا دا پارا شرک دے دا بیان دا اجوب دا محر بیان دا شرک ندر ایشا بیان دا اجوب دے یعنی محر ورکول واجب مہر شر نه مطلب دانه ده ک مہر ر د دیکا په وختینو انیکا او نشو او شوا قطعا نه واجب در رسد به مکركا ا مہر او کتابی آزاد خود سرم کی گی وینزی سرم کی گی بل وینزی تو سر نکاک ہے او یا ستاق پل وینزی دا آزاد دیکلا تو داگی سر نکاکی نو یو داشا اللہ فرمائی محر بار کور او دوی ماه محسینین چه ستاسو ارادت نکای تاسو نکاکو ان کی ایپ شریف طریقی نو که مقصود داوی سبا چه سنگا انگلین وغیره که دا خبری پولیش چه وقتی تو اور نکاک پول دخل حاجت ده برابرون ده پرچی اویتا متعاوی او داکر شیعگان تی شیعگان ده شیعو پا مسلک کده که خبر جائز دا نو اللہ تعالیٰ فرمائی داسینا چی وقتی نکا ہمیشه ده پارا نکا او پا شرائط شریک وائدوسرا مثلا گواہان موجود ایجاب او قبول او شیع او ہمیشه ده پارا نکای نو اللہ محسنین چی تاس و نکاک او هغه چې دغه خبره الله نیکر کوي غیر مسابحین او تاسو زنا کوم کې نه جهران پخکارا باندې کار دوستانه او زنا پر لار کوله نکاح دی مقصود نه نه الله ویندا کار کوم کې او بل سرورم ول متخذی اخدان الله فرمایي چې تاسو نه نه سنکي اخدان پټیارانه نه نه الله پټیارانه له پټي یا نه ده پیدا کینو الله وی چدا کار کون کینه نکاري مقصد ني نوبره دا سو خبر لسري په اړه ذکر شي وی حلال نه خو یو محربا ورګي د وین ستا مقصود بني کاوي او غيره او وختي ضرورت پر نمبر درن کار جنا کون کې बने نمبر سلورم پتہ ایرانہ که ان کے دوستانہ که ان کے چینکا دے مقصود نہیں پتہ پتہ ایتوال لکات کائن کلاو ندا مقصود نہیں دا سے حلال اندہ بلکہ دا دین علاو پا طریقہ دے نکاوانا حلال ندا سلور خبری زی کرشیہات ساتھ ہے سنگ کدا تا کتابی سر نکاک ہے نعم دا سلور وڑا خبری مقصود نہیں او کدا کتابی امید وینزی سر نکاک ہے نعم دا خبری زی سلید پارا پکار دی جید انسان مقاصد پا نکاکی دا لی او کټه د مسلمانی حدیث سره یې کښې نشتان مقصود او هغه عمدت کوي په دا سلور ولا خبر ته او د دې سلور ولا خبر عادت څنګهږي نو دا سلور ولا خبرې پکاله او په خزه کې الله تعالی فرمایل محسنات محسنات دوار سره یو شان ټکیو پاکدامنه خزه الله بیان کړې پاکدامنه نو خزه چې کانو به تر تر طریقا او لا طریقې رانه چې کم حضرت کینو اپکا دامن د لویو جنبی رسول الله صلی الله علیه و پر د ذات دین په دیندار خزالاندیزان دی کامیاب تا او نبی الله صلی الله علیه و سلم روایت ته دا نام راځي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایل چې خزې سره د مال دوجنه دو نه کا کول شي د جمال دوجنه دو نه کا کول شي د حسن دوجنه دو او دکران د دین دوجنه دو نه کا کول شي او د حسن دوجنه نه کا کول شي سنور خبري بیان کړی او بیا ته عمر پر مایل چې تدین ته ترجیح ورکل په صحابي ته دا خبر اوغره نه صرف مال تنیدي کتل پکار چې دا صرف جمال تنیدي کتل حسن صرف حساب نصب تنیدي کتل پکار بلکې دین دار ته کتل پکار دا مطلب نه لري کنه خبره پکیه نه دا خانت دا نوری خبره وسري خوشنهم پکې وي الدارین پکې وي ادا کرانګي حسن مخوي او دین من له ډوډر به او صرف د دینداریس آغا سپد نظران دا سکول او صرف پوسن تا قتل چې زمون زمان ما شرع کنندا قولشی نو دا اسلامی اصول ندی تاو دا اسلامی طرز ندی چه خضه دی صرف پدادا سپد باندی اولاد قولشی نو دایات ساته خضو کی دل تا یو سپد ذکر شو او دا سپد بی آیات دا شرط ندی که او صرفی نکاد دا سپد سر او کلچی بلکل گاند دی پاک دامنی پا کی نذرنی نکاح درست پران نکای جایز نه خو شریعت بدی صفت کی ترغیب ورکو چې کله انسان نکاح کوي نذر جاسی فز سره دی کوي چې خزا قايده منې حکومت جاسی فز سره نکاح وکړي چې پاک دانه نه نه دا نذر نکاح جایز دا خو به تر نه او خسک نور صفت پکار دی اغه په پنځمه سره کې ذکر شیو کم صفت چې په سری کې شو نو په خزا کې دا صفت آلته کې ذکر شیو دلت مخسنی نو ادا ده سلیدو پارا استعمالی نی علت مخصنات ولیو پتی سرم پتی سرم او دکنام یه غیر مصابحات ولا متخزات اخدان نجکم دریس پت دلت ده سلیدو پارا ذکر شود تی سڑے ده نکا کا اون کی نه علت کداد ده خزد پارم اغا ذکر شو سڑے د پڑ زنہ کوون کني کی نی نه خزده ام ده نکا کا اون کی پڑ زنہ کا کی تعلق دی سات کني اوزن چه صدید پار از ذکر شد چه احکار زینا کون که ندا دا خزید پارم انتدال که ذکر شد محصناتن غیر مصابحاتن ولا متخزات اخدان ما اللہ تلا چې مسله دا ذکر کلا چه پاک مسلمانان خزی اودا کرنگی دا ایسایانو خزی که اغا ازاد خزیدی او کووینجی دی چې پاک دامنی دی ندا استاسو دا کار حلال دی هم محر کور کور د مه هر کې بیا تفصيلي خبره تاسو ته ما حق کړي حسین نشم کول او زمون پالاکوږي زمون دا زنانه وغيرها د نکاح چ کول شي چې ما هر ته فوص کنه یوم برګوتووري بلن برګوتووري هلته کې دا مخ کې نه پکاره وی دا مخ کې نه د خبره ټیکل پکاري په د نکاح کې دا مطلب نه نه جنې کنه کېږي نه نکاح کې خدای لازمی خبری دي دا پک نکاح کې بلکې د نه مخکې ټیکل پکاري چې هر کې په څور کور بور کول ناردی بور پالیسی سمرمه گیردار کی بور پالیسی او دان ته کل پکاری چ قرض بور پالیسی که ناردی بور پالیسی نو کدا ذکر نشي نکا بیان کی او بیا خبردار چکل خزہ مطالبهو ک په اغه سړې به او ټیم کی ورغی او بیا چکمشه مقرر شپ وخت دی نکا کی یا د نکاب وخت کی هر شروع ته مقرر شو. نو بیا چکمرست مقرر شپ و خزہ خاون پر راځي نو اغه نو اللہ کرمایی اصطاسو دا پارت د در احل کتاب و خذ جگم عام اعام حلال ویشوی دی و بیدا مسئلہ دو صحیب و در اغی خذ و زمان در پار حلالی دی در اغی خذ زمان در پار حلالی دی و زمان در که اغا احل کتاب دید ام کافران دی زکیسا علیہ السلام در در خده وی عزیر علیہ السلام دا خده وي سو کوت در اللہ از در در در چگم دید نز گا کتابی کیا پڑھ دیں کہ عیسائی دے کہ یہودی دے او ککا دیانے کا پڑھ دیں کہانی کا پڑھ دیں یا دس بریلے او یا دس شیعہ کہ دار عقیدے کو پر کرے دے لالا نو داس انسانن ل خپل خز ور کول دا غین کا کول د مسلمانانو ل پرخ خلا خور نور غین ل دا شرعن ناجائز دی او حرام ني ورته سے الله فرمای وَمَنْ يَكْبَرْ فقد تَقَدْ عمله عَمَجُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَاسِرِينَ او اغنجا جه كفر اوكو پا ایمان مندين نحن نقول جمله تلك سو خبرتو اشارت یا خدا احکامات اللہ بیان بلو نمطلب اغب پا دی احکاماتو باندين ایمان ده اغنجا جه كفر اوكو پا ایمان دا دی احکاماتو باندين نو دے کاکر شلا محالا که مسلمان مرتد شو د ایمان نا اوتو نا اللہ تلا دا مرتد بارک خبر ذکر کی چی فقد حبتا عملون دے, دے انسان عمل برداد شو دے, دے مرتد شو د دا عمل برداد شو او بیا تکی بیاد آیا دا خبر ساتے گورے که دے عیسیت تلر دے اسلام نوارد یا یہودیت تلر نو یاد ساتے دد د د لازمي حلال نه کی د اسلام نه والو مرتد شي ځکه د کتابینه مراد هغه کتاب دی چې هغه اصلا کتاب دی اغا ځان دین عیسایتی یا يهوديتي منڅوکي او هغه تورات او انجیل باندې ایمان لري چکم کوم د اسلام نه که په شکل د شیعه کې ځان کوپه تورات او وحیات د برلیت کې یاداده د اسلامي او حکم نه انکار کو یا قادیانه شنه ده د مرتد ددا حکم د حکم د کتابینه ده ددا حکم حکم د کتابینه ده کله خزا وا صحیح شو نو دا اعلی حکمینه او کدا غیری نکانی او کدا شری بل فرض ساره نو ددا لازم حی حلالن خبره زاین درالا زکه د مرتبط حکم د کتابینه جدا ده نه الله پرمای فقت حبت عملو انسان نقصان خدا او دنیا کې عمل غر بات شو. مرتد شو ایمان ختم شو حکم دې کی تاوینه و فیلامر تمن الخاسرین او د اخرت برکه د خبره د الله او دنیا کې عمل برباد اخرت کې انتهایي تاوانی او د تاوانیانه ا دې ایت کې خپل خبره ته اشاره چې ومن یکور بال ایمان هغه چا چې کوبره کو په ایمان باندې نو منان اند نو باندې مفصلینو فائدې اجازه ذکر کړی دا کی مراد دینه د حق اهلی کتاب د دې په دی باندې ننځي چې الله <سؤال> تعالی زمونږ د لاسو ذبیحه د مسلمانانو لپاره نه ده یو عزت ولا الله شرافت ولا مرکو چې د نور کاپیرانو نه څنګه زمونږ تاسکو خنانا دی ایمان نه لري سلام بي السلام نه احکامات نه مني الله ویچا چې کوفر کو په ایمان باندې فقط حب تو عمله دې عامدنه عمل بربادت تحقيق سره عمل تبادل هو په اخرته من الخاسمین او دې په اخرت کې هغه توانيان نه اخرت کې مد توانيان نه نو دې خبر کې هغه لنون ته کې احتياط پکار دې آیات کې الله تعالی تفصیل مونږه تاسو ته ذکر کو او چې کم ده چا تفصیل نه دې ذکر کړي نو دا هغه چې تفصیل هغه مونږه تاسو نام تاسو ته ننرو کاپیرانو په خوکم میته بیان او پاتې شورا خبره ننرو کاپیرانو سره خوراڅ کا کول داوی سره تعلق ساتل سر د مخه بیان شي ننرو کاپیرانو سره خوراڅ کا, سر کا پول یا تعلق ساتل پینځه هی دی کيسه غونډه نقصان نشته د محبت نا او نور تعلق ساتل یا خوراڅ کولو کې نقصان نشته په چون کې چې تا اغې سره خوراڅ کې داغې په خوراڅ مرداری مرګارې دي داغې په خوراڅ او دا سر تعلق ساتلو کې اندشه داره چه تم دا غی پشان شده ایمان نزان او باسی نده دی وجه ندنو رو کافرانو سر خوراک کا کل یا تعلق ساتل او مودد ساتل اغا اون ده دک که وجه نحرام دی چه دک نقصانات پا کی دی زکر تاب سره سر اخپل دین تا واره دی وجه خو مسلمانان دا غی لا مسلمانان لخپل خور نور اغی لو کل زکر ناجیز چې دا خزب دا اغا تا دیو بزی. زکه خزه د خاوند به با دین باندې چې هغه څنګه وي نو بس قزم هغه شي او دغه په ځموند پر الله زکه جایز په دې کې حکمت داري چې هغه یو غوتنا یا عیسایا نه مسلمان سره کېناستا نو خپلانی تیرا وخت دین پری دی او دې دین اسلام بسګي قبول کی نو دې خبر وکي اسلامی رستا قتل پکار دی فواد کې نن کې ااده کصفات او توکل په کاري چې ګم قران پاک بیان اليوم وحل لكم الطيبات اليوم نمرز يا دي زمانك يلا ترميو حلال ساتلشو لكم استعصد فار الطيبات وفاكسي دنا هميشه لبارة منسوكي جبنة حلال فاتح وطعام الذين اوتوا الكتاب وطعام الذين اوزوا بحدات سانو زبا کلی شوه شه دا تسانو ته کتابه چې کتاب ورکلی شوه دی يهوديان او عيسايان مدکه حلال شي هلل لكم حلال استاذه طارا وطام وطامكم وطامكم او طان استاسو او بیا بل خبره یام ساده چې دا غي د پرده بعض سیزونه حرام دي لکه كل لذيذ قرعه تم سفارک براشي خپړې والے سیزونه او خوري غيرا بعض سیزونه دا غي واجب دي د بعض سیزونو پینځه کې موازګه د حرام له حلال لا ناغه براشي نه پر دا غي د پر حلال حرامم دا او غي په چاړه راځکلم زمیند پر سره حلاله حلل الله لكم الله حلال است از بکار نو و سره اگر چې دا غي د پر حرامي نوستاسو پا دین که پاک شیع زبا کرده ده ستاسو تا دین مطابق حلال شیع زبا کرده نوستاسو حلال ده او دایاتو ساته که دا اغای دو نو کو اغا اغای زبا کرده نو آغا زمان دا پار حلالی گی نا نچه زمان دا مطابق حلالی او چارم پیر اغا پا بسم اللہ سر راک کلا نو آغا حلالی گی وطعامو کم او اوزاد الاقلیشے میں شے استن اللہ ہم دا عائدہ حلال دے والمسنات او پاک دامن خزی پاک دامن خزی من المؤمنات د مسلمانانو والمسنات او پاک دامن خزی توین زلی او کا من الذين او تل کتاب دا کسان چې کتاب او توار کلیشے دې من قبل کوم لا مستاسنا نذک ہم حلالي او اذا هتيموهن الله فرمایہ اذا هتيموهن چتا سور کا وے دی حضرت حضور ہننا محروندا گئی مفسینین پدาศحال کی مفسینین چنی کا ان کے شریعت موافق غیر مساتفینا نے بدکاری تو ان کی احترام اور wala muttaqiyan akhdan او nani sunke patiyara no lara wa man yakbur bil iman patiyara ni pat dostane nisun ki ne wa man yakbur bil iman al acha jiko par ko bil imani iman no da tak mashkurasi وهو وعدت به بالاخره ته اخرت کې منان خاسرین د تاوانيان نه به یاونه ولينا الله غني ذو القوت المتين رحم المسكين کریم محللات ذکر شو او د کوم محللات دتاره کم سپات ذکر شو یال له داس په سلیكين په کار دی په خزي کې په کار مسلمانانه معاشره یې الله مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې نکاه کوي یا اللہ کریم و خداہ دی. سپاعت و دووری. یا اللہ کم سپاعت چتاتنا خوخ کری. دعا سپاعتنا یا اللہ مسلمانا نساتی یا اللہ منتنا موساتی. یا اللہ کم حلال سیزو نذکر شو اللہ منت نسیب وبرد. یا اللہ منت نسیب وبرد. یا اللہ تضمون رازی شو. ترزا زمون مکسد یا اللہ منس راقبل رزا قبر تمبوزی یا خیرت تمبوزی یا اللہ بی آخرت رسوائن موساتی. بسم اللہ تعانی.